els veïns de Sant Andreu conquisten pam a pam els gairebé 36.000 metres quadrats de terreny de les antigues casernes destinades a equipaments. L'última de les seves felices conquistes, encara que amb uns anys de demora, és l'obertura el 18 de març vinent del Centre d'Urgències d'Atenció Primària, CUAP, Alternativa de Proximitat als Serveis d'Urgències Hospitalaris. Amb aquesta obertura es completa el Pla d'Ordonació de les Urgències 2008-2011, que era l'únic districte que no tenia aquest tipus de servei obert les 24 hores i els 360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 amb la posada en marxa del superambulatori va sobrellar a Serrasoles que els veïns podran resoldre les seves urgències al moment i en menys temps, sense, necessita, sense necessitat de desplaçar-se fins a l'Hospital de la Vall d'Hebron, que segueix sent de referència per a les operacions. Segons les estadístiques d'altres centres, amb les mateixes característiques, de totes les entrades al nou Coop, només el 5% es derivarà a l'hospital de manera que es desencallaran les urgències al Vall d'Hebron, ens va explicar també Serrasoles. En realitat, l'obertura del CUAP amb radiologia i anàlisis clínica només és la punta de llança d'un potent complex sanitari en el centre de salut Isabel Roig Casernes, de Sant Andreu, al carrer PSOA 4751, que vol donar resposta a les necessitats sanitàries dels veïns. Com espai multiserveis, que aposta per la integració assistencial de l'edifici, s'ha acabat recentment aglutinarà els seus, els seus més de 19.000 metres quadrats, repartits en 7 plantes, dues subterrànies, diferents serveis, algun dels quals encara s'ha d'amoplar o adjudicar. Destaquem un nou centre d'atenció primària, CAP, i un hospital d'atenció intermediària amb més de 250 llits per als pacients que necessitin fins a 3 mesos d'estabilització o rehabilitació, però encara no n'hi ha data concreta per l'obertura. Dolores Torres, de l'Associació Plataforma Veïnal de Sant Andreu, ens explica que seguiran lluitant perquè la resta de l'edifici es posi en funcionament com a més aviat millor, perquè fins al moment no s'han complert els terminis, sobretot de, per temes de pressupostos. El Centre de Salut Isabel Roig Casernes de Sant Andreu també acollirà serveis que ja existeixen, però que estan dispersos pel territori. D'aquesta manera comença una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FIM, és tot un poble, aquí us parla i d'acompanya Ricardo Malaguer, Marta Sanz i Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per tot un poble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 I comencem parlant de la Trinitat Vella i és que ahir es va fer el plenari de presentació del Pla Integral d'aquest barri. Ahí es va fer el plenari de presentació del Pla Integral de la Trinitat Vella. A partir d'aquesta data entren en funcionament dues taules de treball per tractar entre tots aquells temes que requereixen una atenció especial i un treball continu.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 Doncs segurament que si aquests dies us passegeu pel barri de la Trinitat Vella haureu vist un escrit i és que l'Associació de Veïns i Veïnes de la Trinitat Vella prepara una assemblea per aquesta tarda. Els veïns i veïnes de la Trinitat Vella es van fer arribar aquest document. Per demà a les 7 de la tarda hi ha convocada una assemblea per als veïns i veïnes de la Trinitat Vella a l'església de la plaça de la Trinitat. Quins són els temes previstos? Desonaments de veïns honrats, més ocupació per a incívics, els habitatges de la presó, que són un niu de tancament d'urgències, cada dia n'hi ha més atur, les retallades i més retallades i una informació general. Hem de el document afirma que de seguir així els veïns de veïnes seran fetes fo fets fora del barri. Els jurissos i maleantes, segons diu aquest mateix document, els ofereix futur als veïns honrats al suïcidi. Ens treuen, ens treuen, mentre banquers i corruptes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 A l'octubre, l'Associació de Veïns de la Trinitat Veia ja va suggerir al districte algunes propostes. L'entitat demana la creació d'una taula de treball exclusiva per promoure aquest projecte. El districte diu que encara s'ha d'incorporar més aportacions veïnals. Quan acabi el procés participatiu, el document es presentarà al plenari. I ara parlem de comerç, perquè els nostres barris n'hi doncs, ha, i de força. Doncs Hem dedicat dir que l'oficina d'Atenció al Ciutadà de Sant Andreu informa aquests dies sobre l'associacionisme comercial. La OAC, Oficina d'Atenció al Ciutadà, està oferint aquests dies informació per tramitar una obertura de negoci o empresa i fomentar l'excepcionalisme comercial. A la OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà,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 I ara doncs, ens n'anem en cap aquí mateix, cap al carrer Galícia, perquè la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix les seves activitats infantils. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, al carrer Galícia, número 17, us ofereix avui a les 6 de la tarda i dins el cicle Sac de Rondalles, narració de contes, l'activitat infantil Recontes. Es tracta d'una activitat per una mainada a partir dels 3 anys a càrrec de la narradora Marta Soler. Recontes és un espectacle de contes, alguns tradicionals i coneguts, d'altres arreplegats d'aquí i d'allà. I atenció perquè aquesta nit a les 7 de la tarda es juga el partit Penyesport Sant Andreu. El pas a les semifinals de la Copa Federació es decidirà a l'estadi San Francisco de Tafalla. Avui, a les 19 hores, el Sant Andreu començarà a defensar a Navarra el 4 a 1 de l'anada buscant obtenir l'accés a les semifinals d'aquesta competició. Des de Ràdio Trinitat Vella us informem que, malauradament, el partit avui no podrà ser retransmès per aquesta casa. Doncs, no... Però sí que en tindrem un ampli resum el diumenge a partir de les 8 del vespre amb tot el, allò que hagi donat aquest partit, el Penyesport Sant Andreu, d'aquesta aquest, tarda. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. Ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara!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 Molt bé, doncs nosaltres comencem, continuem amb el programa d'avui i tal com us hem dit en començar el programa, ahir es va fer el plenari de presentació del Pla Integral de la Trinitat Vella i perquè ens expliqui doncs com va anar, doncs, qui millor que el president de l'Associació de Veïns d'aquí de la Trinitat Vella, el senyor José Maria López. Molt bon dia. Bon dia. Doncs expliqui'ns com va anar aquesta presentació del Pla Integral de la Trinitat Vella perquè s'ha de treballar a partir d'ara i començar doncs, a organitzar taules conjuntes, no? Correcte. Bueno, ahir, com dius tu, doncs pues és el centre cívic, es va fer una presentació per part del regidor i tot l'equip de govern de, del districte. Uh -huh. uh, S'havia convocat personalment a les 49 50 entitats del barri. Va ser una assistència molt massiva. Uh -huh. Va quedar molt l'atenció precisament a aquest, a aquest tema perquè bueno, uh -huh. la, la gent està sensible, suposo, uh -huh. i vol participar. O sigui, francament, l'assistència va ser bastant important uh -huh. i es va detallar més o menys d'informació que a l'associació de veïns ja seria, hi havia més o menys sí. explicant igual que alguna altra entitat uh -huh. i ahir ja es va plasmar en cara i ulls període, diners i participació o sigui que ja tenim un pressupost sobre la taula a partir del qual comença a treballar no? correcte, correcte, ahir es va explicar que hi haurien dos àmbits l'espai obert i, i, i persones uh -huh. i a part de que les partides econòmiques ja estaven, ja estaven assignades i a partir d'aquí a sortida d'aquest plenari o dintre de la documentació tant associacions com gent particular que vulgui participar tenia un full d'omplir i apuntar-se ja directament als temes que més, més li interessin o a ambos no? també hi havia un calendari el dia 28 eh, ja, ja, ja començarà a fer-se la, la primera reunió de l'àmbit espai públic i, o sigui dintre de tot això les reunions s'aniran coordinant i, i a la vegada se n'aniran trobant no? perquè hi hagi un control també és veritat que se li va obrir la porta a la participació a partits polítics de, de qualsevol tipus uh -huh. i bueno, doncs la gent la sensació uh -huh. bueno, està bastant receptiva i bastant contenta estem veus per tant podem dir que hi ha aquestes taules de treball es va notar la diversitat de cultural, sí, sí, sí. del barri sí, sí. De exacte, efectivament va quan, bueno, quan dic qualsevol associació eh, de, tot, de tot tipus de, de, de, de tots els països va a incloïs inclús gent que voluntàriament i en plan privat volia participar uh -huh. i aquestes taules doncs, el dia 28 hi ha aquesta primera reunió de l'espai públic sí, correcte, sí, es faran les reunions les faran bimensuals bi, bi, bi, bi uh -huh. i eh, cada sis mesos hi haurà un enllaç entre les dues taules i la gerència uh -huh. i doncs, a partir d'aquí se n'aniran uh -huh. més o menys muntant i fer un seguiment tan econòmic com de, uh -huh. de, de funcionalitat és una manera d'enriquir de, el, el barri de la dignitat sí, perquè el teixit associatiu crec que aquesta vegada mm, participarà i, i uh -huh. tenim molt a guanyar com a barri uh -huh és una inversió bastant important i, i l'Ajuntament està disposat a fer un impuls perquè considera mm -hmm. que és una forma d'acabar la famosa llei de barris mm -hmm. i, i evidentment pues, intentar que la gent, degut a tota la situació que hi ha, pues, econòmica i social del carrer mm -hmm. un, un pugui participar i, i, i, i puguem pensar de que, de que, el, de que el poble o, la, o, o les barriades mm -hmm. podem ajudar a millorar el nostre entorn no? mm -hmm. Perquè ara parlant del, del pla de barris, quins temes quedarien així ara per posar sobre la taula? No, el pla de barris crec que es va acabar eh, gairebé tot, bueno, mm. dintre d'aquest àmbit crec que va quedar per determinar la, la, la parcel·lació, urbanització de tres carrers que ara estem mm. encara plantejant, que és el final de Turó mm -hmm. i el carrer de de penyisc o part que va quedar mm. però el, el, el contingut més important ja es va fer tot, eh? tot, mm -hmm. tot doncs parlant del final del carrer Turó em de dir que hi la presó allà mm -hmm. i bueno. que en aquests moments sembla que ja ha ocupat algun, alguna zona d'aquest edifici no? sí, bueno, si vols entro una mica amb l'assemblea que farem demà perquè bueno, mm -hmm. és un tema sí. que evidentment considerem que, de que degut al temps ja han passat 5 anys de que ja es va fer un acte molt simbòlic i d'intentar emportar-se la presó cap a fora. Eh, desgraciadament pel barri mh, bueno, allò va caure amb un pou econòmic i polític canvi de governs i tota, uh -huh. tota la parafernàia que ho li volgueem dir, però que evidentment allò el que va el que es va aconseguir va ser degradar-ho degradar-, -ho, degradar -ho, perquè altre considerem que tot va ser molt bonic, i era molt important a l'inici però no va haver-hi continuïtat. I llavors, uh -huh. que ens trobem ara? Una zona degradada, una zona que no s'ha impulsat sota cap concepte, uh -huh. la gent que viu allà pues, se sent una mica bastant marginada perquè bueno, allà no s'inverteix res, no, uh -huh. no hi ha negocis, uh -huh. la gent està molt, molt receptiva amb tot el que està passant en aquella zona uh -huh i bueno, evidentment el perímetre de la presó com sabeu s'ha pues, donat la circumstància degut a la situació econòmica que, que es viu uh -huh. que han arribat pues, gent que ha ocupat allò amb unes condicions bastant insalubres i bueno, es donen casos perquè ho sabem per, per reunions de que hi ha gent que, que no és de bon viure o uh -huh. de, bon, de bon fer no? uh -huh. i el que es dona allà pues, a part de la brutícia i i tot això és bueno, una situació mm. que algú té que solucionar, o sigui, nosaltres van participar en tota la reactivació d'aquella zona mm -hmm. i el que demanem és que allò solucioni o sigui, mm. que l'Ajuntament un dia Generalitat la solucioni mm. l'últim que sabem, perquè de tot, de tot això sempre ens se ha dit lo mateix de que hi havia un pleite jurídic sí. de, de funcionaris i d'administració de justícia digue diguem-li com vulguem mm -hmm com a associació de veïns perquè han arribat al punt, o sigui, ja només falta posar-nos a la toga de, de jutge i de, de, de dictaminar sentència no? uh -huh. si el que han fet ha sigut inclús arribar a parlar amb els dos funcionaris que actualment actualment tenen el pleitre de litigi en vigor perquè el resta, entre el temps que ha passat que han sigut desplaçats o que han renunciat a continuar la demanda uh -huh. només quedan dos casos tenim la sentència a favor d'ells de faig l'any 2010 que els hi dóna la raó però des del 2010 fins al 2030 actualment ningú ningú cap administració s'ha posat en contactes amb ells. quan dic contactes vol dir sentar-se a parlar amb ells i dir com ho solucionem això perquèls l'únic que demanen és una rebindic, una, un reconeixement Jo no vull entrar aquí amb quin tipus perquè no sou ningú per ajudar-ho però, ens queda l'atenció això, que ens han dit sempre que allò, ui, és que falta no sé què, és que falta no sé quan, no senyor tenim una sentència i li hem donat al senyor alcalde Trias el dia que va estar aquí al barri uh -huh. i evidentment a, a totes les forces polítiques i, i, de, i de justícia de, de Barcelona uh -huh. a partir d'aquí nosaltres creiem que aquest impuls el té que donar al districte com sigui, o sigui, nosaltres no demanen que allò Eh, ràpidament es, es pugui solucionar perquè sabem que la situació és una mica complicada però mm. que per almenys allò s'ha de sentir i la gent puguem fer ús d'aquell espai mm. cosa que ara no podem fer Clar, perquè s'havia parlat des de l'Ajuntament que volien unir aquella part de, de correcte, Trinitat correcte, amb, correcte. amb la nostra... Sí, sí, es va fer el projecte de Vine i Participa perquè reactivada mm. la, la, la, per nosaltres és coneguda com a Trinitat Nord o sigui, tot mm. allò és un projecte que totes les forces polítiques van acceptar, i a part de la construcció i tota la reactivació d'aquella zona doncs significava un, un, un equipanament d'un barri que més o menys eh, quasi està dividit en dues zones i està aturat, o sigui, està aturat i amb una degradació bastant accelerada i que algun dia algú tenia doncs, que fer una, una empenta. Està impressionant perquè crec que és el principal objectiu de que aquest barri torni a ressorgir en quan això i, i bueno, pues este o sigui, nostra reivindicació de Amat toca això, ho explicarem a l'Assemblea uh -huh. i evidentment, pues algú algú té que agafar l'llistó i dir, "T'ha de fer-ho" i ho farà. Uh -huh. perquè precisament ara que parlaven de de això de de l'ocupació de, de la presó mm. un dels temes previstos per demà és el desnonament de veïns honrats no? o sigui, ja... Sí, sí, clar qui ens dona, dona la casuística de que bueno, sabem de que, de que hi ha pisos de gent desnonada que ha de hagut la situació que s'està vivint perden la vivenda i, i aquests pisos queden en mans d'entitats bancàries que no fan cap ús, sinó que les tenen tancades uh -huh. i bueno, el que també sabem és que gent que actualment ha arribat i ocupa puestos del perímetre de la presó, degut a circumstàncies que, que encara no, no tenim molt clares ocupen aquests pisos buits de gent que les, els ha perdut per desnonaments. Uh -huh. o sigui, no és que vulguem defensar ni amb un gent ni amb una altra, o sigui, ens oposem totalment que gent no se li doni una possibilitat de, de solucionar aquest problema perquè no és, de, no és del gust de ningú però clar evidentment, evidentment la gent necessita, necessita que algú els hi ajudi amb aquest tipus Des de el problema que, que trobem és que quan algú d'aquest tipus de gent que ve de, de, la, de la zona de la presó ocupa vivendes uh -huh. bueno, pues no, no, i sabem per als veïns de, de vivendes actual, o blocs de pisos que actualment estan ocupats de que tenen problemes de convivència de, de que el no, el no ocupar legalment pues punxa en llum, punxa en gas punxa en aigua i mm. és un perill o sigui, ha hagut, ha hagut dos incendis sí. últimament amb aquell període de la presó sí. i, mm. i, i bueno, pues a tot això té constància a l'Ajuntament perquè li hem escrit sí. cartes a l'alcalde a li mm -hmm. Però no es pot fer res ara mateix en aquest nosaltres l'únic que podem fer és el que estem fent, pressionar i avisar la gent que evidentment si algú ocupa alguna vivenda i no compleix dintre de les normes establertes això que ràpidament ho denunci i quina resposta les dona l'Ajuntament? Silenci? Sí, sí, el silenci, el silenci és total administratiu, o sigui administratiu i, i, i de, de totes maneres de totes maneres pensem pensem de que degut a l'última reunió que, que vam dir a l'alcalde quan li vam dir i demà torna a dir que ho aplicarem al barri o sigui, si a, a algú li dones una sentència en la qual diu clarament lo que està passant o sigui, ja no poden enganyar ningú una altra cosa és que diguin això el 2014 es començarà pues, ens callem tots i Clar. esperarem el 2014 si és necessari Lo que no poden fer és estar movent la perdiu com l'hem estat movent tant ells com altres creient que ells ens estaven dient la, la, la realitat d'aquesta situació quan no és veritat o sigui, d'alguna manera és com estàs esperant que passi el temps i que... sí, sí, clar, evidentment jo crec que això és qüestió de, de, de que el barri ho assumeixi com una causa perduda i que quan arribi el moment i degut a situacions que a la millor econòmica s'activin que, que, que crec que això aquest pressupost i aquests diners tampoc serien tan grans perquè en aquesta ciutat tothom ho veu o sigui, per grans inversions i per, per fer coses de, de que segons quin tipus, a quin barri ho fan aquest barri és un barri de Barcelona i és al final de Barcelona estem bloquejats pel Nus i per un bus bau que sí que s'han gastat molts diners però per enderrocar una presó i, i reactivar una zona que, que està firmat per tots els partits polítics, doncs no ho entenem no ho entenem mm -hmm també hem de dir un dels temes que es tractarà demà és també el, de, el tancament d'urgències Sí, correcte, a veure eh, eh, també li vam dir al regidor del districte l'altre dia de que clar, la, la història, història d'aquest barri ha sigut sempre molt singular, quan ens van posar eh, el caramel de l'ambulatori nou, ens ho van donar eh, una mica marc, ara que, que ja, ens van, ja ens van degut a la famosa frase de retallades ja es pues van donar l'ambulatori nou però retallant-se les urgències nocturnes i se les van bueno, se les van carregar uh -huh. i les, les, les, van, aconseguir, van aconseguir el que fins ara tenim o sigui tenir urgències obertes fins a les 8 de la tarda uh -huh. totes els dies de la setmana i així hem estat fins, fins a aquesta, aquesta data Què ve ara i <coughs> això s'explicarà demà ve la inauguració del nou Ambulatori de Cacerles des Andreu, el que està al costat de la maquinista sí. es posarà en marxa si no canviar la data el 18 de març aproximadament uh -huh. també he de dir que tenim el compromís del, del districte de que es farà una comunicació i un dia de portes obertes perquè pugui ser visitat i tothom es familiarisi amb aquest, amb aquest entorn però a seguit ens diuen que com urgències estarà unificat aquí Pues, evidentment al cap de setmana, al cap de setmana, dissabtes i diumenges mhm uh -huh. pues s'ubicaran allà. Bueno, evidentment, no és al cap de quide a Trinitat Vell el dissabte i diumenge no estarà... estaria tancat, correcte, correcte. Això és l'impacte que tindrà sobre, sobre, sobre la ciutadania d'aquest barri. En un moment en què els autobusos doncs, sí. no funcionen al cap de setmana, aquí aquí no s'obri i sí que s'obri allà, doncs això pot ser sí. un... Va... Bueno, eh, lo que, lo que, lo que intento acabar d'explicar és que s'ha de tenir en compte que aquest servei d'urgències sí, és un edifici amb una tecnologia bastant, bastant avançada, evitarà, reconec que molta gent es derivi cap al Val Llauron com a idea i concepte perfecta. Uh -huh. però però què, què, què és el que passarà? perquè avui en dia crudament, o sigui la realitat i els costos sempre els, els acabem pagant els mateixos, i els mateixos puestos i els mateixos barris i la gent que té pocs recursos o sigui unificarà Bon Pastor, Trinitat Vella Trinitat Nova, Parc de Sant Andreu i Ciutat Medidiana o sigui això multiplicat per la població que som Pues imagini's el que pot aparentment provocar de col·lapse ¿Claro? Bé, mm -hmm. això és una dos, és que, que crida molt l'atenció que tothom diu bueno, és que tenim aquí unes urgències de dissabtes i diumenges que podia ser, millor no necessari ojo al dato, eh? que s'han visitat fins al setembre de l'any passat 3.500 persones durant aquests dos dies mm -hmm. Clar, aquesta reivindicació, les tapoles a la, a la gent que obligarà aquest fet a moure's cap a casernes mm -hmm. i a seguit-li dius els estaments polítics bueno, com li explicarem com li explicarem a la gent de que per moure's un cap de setmana cap a casernes com, com podran anar-hi Això aquesta reivindicació a data d'avui ningú encara no l'ha mogut. Tenim una contesta està el metro però bueno, el metro d'una persona que he vist aquí al carrer per que sigui gran i tot el que vulguis pues l'obligues a creuar el barri a agafar el, a agafar el metro i sortir a l'estació de torres caminar i tal reivindiquem un mitjà de de transports que podia ser un, qualsevol autobús no, no, volem, no volem dir ni, ni línia ni, ni que sigui nou però que s'aprofiti uh -huh. i que la gent pugui moure's cap allà fins ara no ens han dit res també vam reivindicar que per, com no estàvem d'acord amb això que es deixessin valorar durant doncs, 3, 4, 5 mesos el que creiem d'altres és necessari que els dos, els dos caps o ambulatoris d'urgències visquessin alternativament per valorar les possibles inconvenients que puguin haver-hi i fer un seguiment d'aquestes partides tots els barris de, que he nombrat estem amb una plataforma i estem bueno, intentant negociar no forçant de que tot això es tingui en compte i és una de les coses que explicarem Clara, no no suposen a a Castànqui les urgències, sinó que donguin un servei per la gent. Correcte, correcte. Ens han parlat de número de metges, però clar, si aquí tenim un metge, un metge uns sanitari i una enfermera eh, aquests dos dies, allà hi haurans, crec recordar, que sembla que 7 u 8, però si multipliquem per la població qui anirà cap allà, a la millor una persona pot arribar, sí, serà serà tesa correctament i a la millor i a millor surt enganxada i si l'ha si atesa correctament però l'espera pot ser allarga i, mm. i anar fins I anar allà i, bueno, evidentment eh, aquí el eh, que preocupa amb ara mateix és com, com anirem allà, mm. allà. Clara perquè a veure, el metro, sí, és, el metro. Un, és una opció que no està a la base de tothom no, correcte, és el que dic que hi ha zones del barri que, segons quines hores d'un de, diumenge doncs obligues a creuar tot un barri que tot un desnivell, si és una persona gran, si és mm. gent s'acaba d'arribar, que a la millor no conegui que tot això, com que hi ha molta gent emigrada, s'haurà d'explicar perquè arribaran a la porta de l'ambulatori i diran, cerrado, i donde voy? Qui els informarà? A gent que pues, estigui de pas o digue-li com vulguis. No? Mm -hmm. Després també hi ha un tema que és el del carril Busbau sí. perquè això encara no, no funciona tal com hauria de funcionar perquè mm -hmm. eh, el que hauria de descongestionar de, de transport d'aquí a la Trinitat Vella que no passessin tan, tan, tants camions correcte doncs, sí, però... bueno, tot això que estem parlant també s'ha explicat demà perquè clar o sigui, aquí veiem que s'ha fet el bus BAU aquí a la Meridiana uh -huh. està en títol de proves primer inconvenient que hi ha és que es veu que ja s'està posant en marxa proves reals i el, i, el, i el semàfor que creua cap allà que és de pulsació humana ja uh -huh. doncs estan donant un temps molt llarg perquè la gent eh, no, no interrompeixi tant el pas de gent o sigui, també això li hem transmet a, a, a el, al districte i a la Guàrdia Urbana i ho estan estudiant Això és una. i dos, el que dius tu és que tot el, tota, la, tota la part d'aquí que està relacionada amb carretera de Ribes i, i la zona de Trinitat Nova d'allà doncs estava previst fer una comunicació d'un ascensor per la banda nostra que a l'altre costat ja s'ha fet i unes millores d'un desdoblament des, de, de, de carretera de Ribas uh -huh. i eh, bueno, pues, l'excusa que se'ns està donant a totes les, en tots els temes que impliquin inversions uh -huh. no és el moment, no sé què ja es farà uh, bueno, el no per resposta no o sigui que de moment tenim el bus vau, però no podem creuar a l'altre costat si no és per la zona del, del del, del samàfor. Uh -huh. A l'altra utilitat, me n'alegro molt, per en aquella barriada pues, ja tenen sí. l'ascensor fet. Uh -huh. O sigui que ara haurem d'esperar a veure què és el que diu el districte... Del sí, sí, presenti. clar. La nostra, o sigui, a veure, la nostra pressió i, i la nostra lluita, evidentment, a part de reivindicar tot això, és intentar aconseguir Pues que el districte ens escolti, ens escolta perfectament, però que, bueno, evidentment, per molt que m'escoltin, i si després no veig que ningú, ningú m'oigui cap tema mm -hmm. o intenti solucionar alguna cosa, doncs, pues, quedes molt decebut. O sigui, mm -hmm. aquí tenim l'exemple més clar que el, el famós tema de Porta de la Trinitat, que és sí. el, la part dreta d'aquí, sota la benzinera, un projecte que ja, igual et dic 7 o anys, que ja té planos i té lletreus de les construccions uh -huh. d'una residència sociosanitària per gent gran i, i vivendes per joves bueno, uh -huh. jo crec que se li estan anant, anant el color a, a les toles d'anuncis perquè tampoc, tampoc s'ha mogut uh -huh. i no es pensa fer uh -huh. bueno. o sigui que el pla Porta Trinitat ara mateix està tam... també tot aturat o sigui, bueno, és, és, és, és que són temes que el districte, Sí, ens escolta, ens diu però mireu, és que això els altres ho van fer d'aquesta manera uh -huh. senyors, és que jo no, o sigui, el barri no té per què pagar aquestes incongruències polítiques o econòmiques que uh -huh. que, que, o sigui, que, que no té cap culpa o sigui, això està firmat i pactat, mo, que algú mogui i que per almenys ho comenci nosaltres no posem ni data d'inici ni data de final, el que volem és que algú mogui i hi ha alguns altres temes que puguem parlar així que, que es pugui tractar demà la reunió o uh... sigui, sí, sí, bueno aquí el problema de, de convivència també ho tocarem perquè bueno, veure, és un problema no ha hagut mai problemes de convivència i no crec que, que, que els hagin, però clar si aquí no es fa una potenciació uh -huh. d'inversions i de i d'integració de gent que ara amb el pla, amb el, amb el pla integral està previst pues no bueno, o sigui, tothom ha que participar perquè no hi hagi cap problema de convivència i, i, i, no, no, de seguretat a veure, crec per les dades que ens ensenyen avui en dia estem dins de les ràtios de, de qualsevol, qualsevol districte uh, crec que en tema de droga doncs pues, uh, està bastant controlat, no ho no vull dir perquè tampoc tinc dades, és un tema policial, però es percebeix que no està tan desmadrat com estava abans, no? perquè uh -huh. també han pressionat, van fer la campanya de, de mobilització en setmanal que va atendre els seus fruits, i bueno, doncs ara ja aprofito doncs, perquè també seria important que la gent sàpigués d'assistir, perquè segurament de tot, degut a totes aquestes problemàtiques que m'ha explicat, demanarem el suport per tornar a a campanyes de protesta de qualsevol tipus i això li hem explicat al, al districte com ho explicarem demà a la gent que participi perquè bueno, no es poden prendre més el pèl com, com ho estan fent perquè és possible que demà els mateixos valls treguin d'altres temes sí, sí, bueno, evidentment és una, és una assemblea pública i tothom podrà expressar-se lliurement de com, de com ho pensa i com ho veu nosaltres intentarem portar la reunió o l'assemblea de cara a una reivindicació i ha un suport de, de la població perquè ens ajudi a, a, a fer arribar aquesta queixa als polítics i a la resta d'institucions i que bueno, la cosa acabi bé. No queda més més dret que protestar, que és l'únic que podem fer, però bueno, uh -huh. ho intentarem. És un barri molt lluitador sí. i tot lo, lo molt o el poc sí. que, que hem aconseguit ho tenim pues ha uh -huh. sigut gràcies a això. Uh -huh. Perquè hi ha algun problema amb el tema del comerç en aquests moments o... No, bueno, a veure, jo el tema de comerç conec amb una persona que està dintre de, bueno, mm -hmm. volen, volen fer un projecte per potenciar el comerç mm -hmm. perquè hi ha zones que, que, estan, que estan una mica apartades i que no, mm -hmm. no els arriba el comerç hi ha diferents tipus de tendes i es volen integrar, ha, crec que hi ha un projecte bastant important i precisament amb el pla integral també està previst potenciar el comerç, mm -hmm. no em costa de que hagin problemes de comerç no, no sé, aparentment, no tinc molta informació sobre això no? Mm -hmm. molt bé doncs eh, també tenim eh, informació que podríem dir sobre els, els últims projectes socials que s'estan realitzant aquí a la Trinitat Vella sí. eh, en aquest sentit eh, doncs podem trobar la llei de, de barris que el que pretén és cohesionar i millorar la, la imatge de la zona aquest incivisme aquest absentisme sí. escolar o, sí. o, o, potser, o probablement la delinqüència sí, sí Sí, evidentment, bueno, el districte amb les dades que té doncs tot el tema de fracàs escolar pues, eh, li preocupa bastant perquè això evidentment s'estrapola després a un indes moral de, de gent sense sortides laborals, la situació econòmica i l'atur dintre del barri és molt gran i bueno, pues, si es dediquen els esforços sobretot en temes de joventut i potenciar la cultura que és la més important o sigui, la cultura al final acaba sent una inversió de futur i no vull dir que amb això sempre puguis agafar i, i triar una carrera que et doni una sortida laboral però bueno, la gent quan esculta eh, pot arribar a més, més puestes imaginació mm, no sé, eh, valorar això Uh -huh. sé que hi ha zones que estan bastant bastant degradades però uh -huh. eh, crec que tothom som conscients i el, el distrito també de que, de que ho, tenen que, ho tenen que assumir i ajudar-ho. I ara també s'acaba d'obrir l'espai via Barcino on hi havia el cap. Sí, correcte, el... sí, sí, sí. A l'antic, aquest, aquest, aquest local, uh -huh. Pues, com sabeu ja està ubicat el nou espai d'informació i d'accés de, del de, de ple integrado està obert per la tarda es, es va inaugurar fa dues setmanes sí. hi ha una persona de, de suport que informa i ubica i, i començarà i ha començat a encarregar-se de, de tota l'organització tota interna uh -huh. sí, sí doncs esperem que aquest espai serveixi perquè els veïns doncs, sigui un punt de trobada entre tant, els Sí, sí, segons la persona que està allà, <laughs> diu que és, li, li ha cridat molt l'atenció precisament tota la gent que passa per allà, perquè s'havien se sentit molts rumors de que, que allò acabaria siguent, no sé què, no, no, no. Mm. Això, igual que el rest de, de, de l'antiga guarderia, que ara mateix està desocupat, Pues estem lluitant amb una reivindicació de fa temps de que allà es faci una pista esportiva oberta, gratuïta per la gent jove uh -huh. i que puguin allà fer esport, perquè allò ara és un magatzem... Bueno, jo, ja ho sabeu, està abandonat totalment des de que la guarderia va sortir d'allà i es va ubicar sota l'ambulatori, pues allò queda mort i és una altra de les reivindicacions uh -huh. urbanístiques que aquest barri pues, està intentant aconseguir. Uh -huh. Si doncs teniu alguna cosa més a dir al respecte del nostre barri? No, bueno, l'únic que intento i per això ho faria vindre és intentar que demà, plau que tothom que pugui assistir uh -huh. i que doni idees i que l'associació de veïns està oberta a qualsevol tipus d'idees i de participació uh -huh. i que junts podem fer moltes més coses i gràcies per l'entrevista. Doncs amb aquesta crida eh, demà a les 7 de la tarda ja convocada aquesta assemblea per als veïns i veïnes de la Trinitat Ves, de la Trinitat Vella a l'església de la plaça de la Trinitat uh -huh. doncs tots aquells veïns i veïnes que ens estiguin escoltant ara mateix que vagin a, demà a les 7 de la tarda uh -huh. aquí a l'església perquè segurament doncs, podran rebre molt... informació de primera mà de com s'està desenvolupant i com funciona el... aquest barri no? el barri sí, sí. de la Trinitat sí, ho has explicat perfectament, gràcies molt bé. Sí. Doncs, Josep Maria López, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs, que no sigui l'últim dia que ens no, no. acompanyis <ríe> <No, no>. Igual... <ríe> que, que vinguis més sovint sí, sí. jo encantat i més si són per coses positives molt bé. <ríe> Doncs a si sí, podem quedar cada 15 dies. Sí, sí, perfecte. Teniu ja... el meu telèfon i forma de contactar. -ho. Quan vulgueu informació ja s'ha D'acord. Molt bé. Doncs aquí aquesta entrevista que hem realitzat al president de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Trinitat Vella, el senyor José Maria López. Ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació dels nostres barris. Fins ara. De ciutat, les figuretas de Massapà Avui no parlen, parlen, només volen jugar Ja els hi deia, ja els hi deia, ja Em regreso sense voler canviar Me'n falten dos més, me'n falten dos més Me'n falten dos més, me'n falten dos més n dos més M'n falten dos més M'en falten dos més M'n falten dos més M'n falten dos en Mitat i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada mitjdia tot tu Popla. Molt bé, donz continuem amb el nostre programa d'avui, tal i com heu sentit de les paraules del José Maria López que és president de l'Associació de Veïns del d'aquí del dels del barri de la Trinitat Vella, doncs eh, s'ha compromès eh, cada 15 dies venir a explicar-nos com funciona i com es va realitzant els diferents temes que es poden tractar en aquest barri, en el barri de la Trinitat Vella. I un dels temes que nosaltres ara anem a parlar és de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, perquè aquests dies doncs, us ofereix una nova edició del cicle de xerrades que interessa. La Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero al carrer Galícia número 16, us oferirà demà a les 7 de la tarda la xerrada «Tenim garantits els drets humans?».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 Doncs aquesta, aquesta activitat, aquesta xerrada sobre els drets humans es realitzarà, doncs, com hem dit, demà a les 7 de la tarda a la Sala d'Actes de la Biblioteca Trinitat Bella José Barbero. I ara ens n'anem una mica més lluny. Ens n'anem ja cap a Sant Andreu perquè el que trobem és un... que la fàbrica de creació Fabre i Coats us acosta al teatre en pell de mercuri. La fàbrica de creació Fabre i Coats, al carrer de Sant Adrià número 18 us ofereix fins al 23 de febrer una mostra de teatre. Doncs hem de dir que Parking Shakespeare és una companyia que fa un salt. Si la companyia va començar fent representacions a l'autor anglès gratuïtes i a l'aire lliure,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 Tornem ara cap a la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, perquè sabies que es pot jugar escacs a la biblioteca? La Biblioteca de la Trinitat Bella, José Barberos us convida cada dijous, entre les 6 i les 7 i mitja de la tarda, a jugar a escacs. I si no en saps, doncs també t'ensenyaran a jugar.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 Doncs encara ens queden algunes informacions a comentar-vos, anem ara als mercats que repartiran 150.000 euros en descomptes directes als seus clients. Fins al dia 24 de febrer tots els clients dels mercats de Sant Andreu podran participar en la campanya Practical Rasking, una iniciativa de descomptes directes que per primera vegada es porta a terme de manera unitària en tots els mercats. El funcionament és molt senzill. El client rebrà, amb independència del valor econòmic de la compra, una butlleta rasca-rasca que pot estar premiada amb 1, 2, 3 i 5 euros acumulable per compres posteriors o a descomptar de la que s'acaba de fer. La previsió dels organitzadors, els comerciants i l'Ajuntament és que es reparteixin uns 150.000 euros en premis entre tots els mercats de la ciutat. Amb aquesta finalitat s'han editat 3 milions de tíquets. Cada botiga tindrà 520 butlletes. I atenció perquè ara volem parlar ja del que és la convocatòria de subvencions perquè el districte de Sant Andreu, com ja sabeu, doncs ofereix subvencions a diferents entitats i associacions aquelles que vulguin eh, doncs, alguna, alguna necessitat a l'hora de funcionar. Fins al 27 de febrer del 2013 ja es pot recollir a la seu del districte de Sant Andreu, plaça Orfila número 1, les bases particulars per a la i atorgament de subvencions per a la realització d'activitats i serveis del districte de la ciutat. Al document trobaran totes les condicions i la informació per a la convocatòria del 2013. També us podeu informar a l'OH del districte de Sant Andreu, que està al carrer Segre número 24-32 i a la web de l'Ajuntament, que és barcelonabcn.cat. La, la, la sol·licitud la podeu presentar fins al 27 de febrer, és a dir, que aquí hi ha pocs dies, a l'oficina de subvencions disposareu d'un mostrador específic amb el servei personalitzat del suport i revisió de la sol·licitud prèvia a la presentació en registre. L'horari és de 8.30 a 14.30, de dilluns a divendres, i el dijous per la tarda de 16 a 19.30. Recordeu que és important aportar la documentació requerida que figura la convocatòria. Cal tenir en compte que el projecte subvencionar s'ha d'ajustar a l'any natural, és a dir, de gener a desembre del 2013, i que caldrà revisar els criteris específics atès que han canviat respecte a convocatòries anteriors. També n'hi ha, record... ha que recordar que es pot sol·licitar una subvenció per al 2013. Cal haver justificat prèviament subvencions rebudes per anys anteriors, per la qual cosa teniu una data límit fins al 28 de febrer del 2013. I per a consultes referents a la documentació, podeu posar-vos en contacte amb el servei de suport als telèfons 932916946, 932916943 o 932916958, o bé demanant hora d'atenció amb els tècnics de barri corresponents. I ara doncs, el, el que volíem parlar és de l'espai Josep Bota de la Fabra i que us ofereix l'engin de postguerra, microcotxes de Barcelona. A Catalunya i a Barcelona en especial, un gran nombre de tallers petits i mitjans van iniciar amb el seu esforç un nou enlegrament industrial del país dins de l'admit d'automoció. En aquest context, que apareixen els anomenats microcotxes. Fins al dia 15 de març del 2013, a l'espai Josep Bota, a Fabra i al carrer Sant Adrià, número 20.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 eren iniciatives empresarials que, en les dures condicions de postguerra, combatien les limitacions industrials conseqüència del règim autarquià imposat per la dictadura amb una clara voluntat d'emprenedoria i forta dosi d'entusiasme. És en aquest context que apareixen els anomenats microcotxes que trobareu a l'espai Josep Bota de la Fabra Coats. Aquesta exposició mostra diversos, diverses peces de la col·lecció privada del senyor Claudi Roca, una de les col·leccions de microcotxes més importants del país. L'horari serà de dimarts a divendres de les 17 a les 20 hores i els dissabtes i diumenges d'11 a 14 i de 16 a 30 a 19.30. Una exposició que és organitzada a la Fabra i Covaig pels amics de la Fabra i Covaig i pel Museu d'Història de la Ciutat i d'aquesta doncs, manera doncs, arribem al final del nostre programa d'avui. Donar les gràcies a la Marta Sanz i també al Ricardo Malabé i nosaltres ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.